Була, наїлась, браві, наїлася. То чого ж така смутна? Ой, мамо, не питайте. І в сльози, такі керісні сльози, що матері серце крається від болю. Може, хтось її дочку скривдив. Але добре, що додому вернулась жива. Розказу, як же ти наїлася? Ой, краще не розказувати. А де хлопці? Андрій Синиця пішов додому, а Грицького на каренок утопився. Де утопився? У ямі з Брагою. Ой, мамо, якби би ти бачила, як би ти бачила, що там коїться. Біля заводу всякий народ вештається, і скрізь варта ніде не пройдеш. І там, де ями з Брагою, повно-повно людей. Уже такі, що й ходити не годні. А поприходили, хто стоїть, хто сидить. І ми посідали під кущами, бо до Браги не підступитися. Бо там, біля Браги, ти ж варта. А потім хтось не витримав і підсунувся ближче до ями. А потім ще сторожі кричать, але ніхто вже їх не слухав. І хлопці кинулись до ями Андрії Грицько. А я злякалась, як прикипіла до землі, бо тут усі вже побігли. Де ті сторожі діялись, підім'яли їх. Там, хто сам у яму звалювався, кого спихали, щоб підступитись ближче до Браги. Такий крик, такий гвалт. А тут і Андрій синиться назад біжить. Браги набрав відро. Придумав таке собі відро й провощини. Ми тут удвох допали з до браги? Їмо і не їстись не можемо. А як доїли брагу, то за Грицька згадали. Тут хтось і сказав, що він втопився в ямі. І ще хтось утопився. Ну, ми злякалися і побігли, бо там уже якісь люди бігли від заводу, всі стали розповзатися від ями. А за селом посідали й ждемо. А може, не втопився Грицькообразі? Може, він зараз бігтиме за нами? Ждали-ждали, його нема. То вже тоді ми подались додому. О, мамо, як жалко Грицька. А може він не втопився? Ти у мене питаєш дитино. Стоять обоє, дивляться на шлях, дивляться на околицю, чи не з'явиться Грицько. А коли справді не втопився, не видно. Піду Грицьковій матері, скажу за таке горе. Не ходіть, мамо. Як то не йти? Бо, може, він таки не втопився? То й скажу, що, може, не втопився в бразі, а живий, хай мати знає, бо ж однаково побиватиметься. То маніючи йде Марія шляхом а дочка видивляється і видивляється на околицю за високі тополі, на яких напнуто синє небо. Дід гнилоквас, може й не старий дід, а виглядає на старого, замшилого діда. Виглядає на діда, бо згорблений три погибелі, Бо клашнюваті руки волочаться при самій землі, А страпати волосся на голові, Мов купа дірявого березневого снігу, Присипаного рудим гноєм. З-під куштатих страпаків, Що спадають на лоба, Не видно очей. А тому здається, що гнилоквас І не дивиться обіч, А все під ноги. Що шукає, шукає, шукає, шукає. От так і ходить по селу, тримаючись за віжки, а поряд із ним тюпає мишастий коник, світячи випнутими ребрами, а за коником повискує немащеними колесами грабарка. Гнилоквас міг би їхати на грабарці, але не хоче тільки те робити, що злазити і залазити, бо доводиться часто зупинятись. Зупиняє грабарку перед чиїмось обісцям. Ступая за ворота, стукая в шипку. живи е!»